О, Генрі! Зі збірки оповідань «Останній листок» Як ховався чорний біл Худорлявий, дужий, червоновидний чолов'яга З довгим гачкуватим носом і маленькими вогнистими очицями блиск яких пом'якшували солом'яного кольору вії Сидів з краю залізничної платформи на станції Лос-Пінос Махаючи довгими ногами Поряд із ним сидів ще один чоловік Гладкий Понурий і обшарпаний, певно його приятель, до обох життя, як свідчив їхній вигляд, повернулося гострим боком. «Я тебе, Шинко, років чотири не бачив!» – озвався обшарпаний. «Де ти був?» «У Техасі!» – відповів червоновидний. «На Алясці було надто холодно, а в Техасі тепло. Одного разу було навіть жарко. Зараз тобі розповім». Якось уранці я зійшов з експреса, коли він зупинився біля водокачки, і дозволив йому їхати далі без мене. Так я потрапив до країни ранчо. Будинків там іще більше, ніж у Нью-Йорку. Тільки ставлять їх не за два дюйми, а за двадцять миль один від одного. То хоч скільки нюхай не узнаєш, що сьогодні в сусідів на обід. Дороги я не знайшов і почимчикував на простець степом. Трава там по коліна а мескитові гаї схожі на персикові садки. Таке враження, ніби йдеш по чиємусь маєтку. І от-от звідки лязь вихопиться ціла зграя бульдогів і порве тебе ні за що. Та я відчухрав лебонь миль двадцять, поки натрапив на фермерський будинок. Нічого собі, хатинка, завбільшки і станцію надземної залізниці. Незенький чоловічок у білій сорочці й коричневому комбінезоні з рожевою хустинкою на шиї, Стояв під деревом біля ганку і робив самокрутки Моє шанування, кажу я Чи може такий собі чужинець сподіватися на вашу гостинність? Дістати притулок, якусь поживу, а то й роботу? О, заходьте, відповідає цей тип дуже люб'язно Сідайте, будьте ласкаві на табурет я й не чув, як ви під'їхали. А я ще не під'їхав. Кажу. Я поки що підійшов. Не хочу завдавати вам клопоту, але чи не роздобуду я у вас кілька галонів води? Ви таке добряче припорошилися. Каже він. Але наші купальні пристрої... Я хочу напитися. Кажу. На ту куряву, що зверху, не варто звертати увагу. Коротун налив мені коряк води з червоного глечика, що висів на бантині, і питає, «То ви шукаєте роботи? Тимчасово, – кажу я. – Тут, здається, спокійний куточок. – Дуже спокійний, – відповідає він. Мені казали, що іноді тут цілими тижнями не побачиш жодної живої душі. Сам я тут лише місяць. Це ранчо я купив у одного старожила, що вирішив податися далі на захід. Мені це якраз підходить, – кажу я. Спокій і самотність часом корисні для людини. А ще мені потрібна робота. Я можу бути барменом, махлювати з копальнями, читати лекції, випускати акції, трохи боксую в середній вазі і граю на роялі. «А доводилось вам ходити коло овець?» – питає Коротун. «Ходити?» – здивувався я. «Тобто чабанувати!» «Пасти отару!» – пояснює він. «Ну, стерегти отару!» «О!» – кажу. «Розумію. Ви маєте на увазі ганятися за ними і гавкати на них, як вівчарка? А що? Діло не хитре. Чесно кажучи, я з роду не чабанував. Але часто бачив з вікна поїзда, як вівці жують траву. Вони наче не дуже люті. Мені потрібен чабан!» каже цей овечий фермер. На мексиканців не можна покластися. У мене дві отари. Можете хоч завтра вранці вигнати на пасовіську моє стадо баранів. Їх усього вісімсот. Платня – двадцять доларів на місяць. Харчі мої. Житимете в наметі там же, на пасовіську, біля овець. Їж готуватимете собі самі. А дрова й воду вам привозитимуть. Робота не важка. Згода. Кажу, я стаю до цієї роботи, навіть якщо доведеться прикрасити голову вінком, опиратися на костур, носити халамиду і грати на сопілці, як роблять пастухи на малюнках. Наступного ранку Коротун допомагає мені вигнати баранів з кошари і приставити їх миль за дві в прерію, де вони починають скупти траву на схилі невеликого пагорба. На прощання господар Ранчо дає мені безліч напучень. Мовляв, ні в якому разі не допускати, щоб окремі барани чи грубки їх відбивалися від цієї отари, а о півдні гнати всіх на водопій. «Увечері я привезу бричкою ваш намет, усе спорядження і провізію», – каже він. «Шикарно», – кажу я. «Основне – прихопіть провізію, та не забудьте про спорядження, і неодмінно привезіть намет». Якщо мене пам'ять не зраджує, ваше прізвище Золі Кофер? Мене звуть, каже він, Генрі Огден. Чудово, містере Огден, кажу я. А мене? Містер Персіваль Сенклер. П'ять днів я чабанував на ранчо чи квіто, а тоді відчув, що серце моє обростає вовною. Наближення до природи мало не наблизило мого кінця. Я був самотніший, ніж козаро Бензона Крузо. На своєму віку я бачив немало значно цікавіших співрозмовників, ніж оті барани. Щовечора одне й те саме. Зажину отару до обори, потім спечу собі кукурудзяного коржа, засмажу баранини, зварю кави, ляжу в наметі завбільшки, як серветка, і слухаю, як навколо виють койоти і плачуть з плюшки. На п'ятий вечір. Зачинивши на ніч моїх дорогоцінних, але не компанійських мареносів, я пішов до будинку, відчинив двері і ступив на поріг. «Містере Огден!» – кажу. «Ми з вами повинні якось спілкуватись. Я нічого не маю проти овець. Вони звеселяють ландшафт і дають бавовну для восьмидоларових чоловічих костюмів. Але от коли йдеться про те, щоб поговорити за столом чи посидіти біля коменка, то з ними можна вмерти від нудьги» як на вишуканому файволькському прийомі. Якщо у вас є колода карт чи дошка для гри в трік-трак або літературне лото, тягніть усе сюди і почнемо інтелігентне заняття, бо мені аж руки свербляють до якоїсь мозкової роботи. Хоча б навіть вибити комусь мозок із голови. Цей Генрі Огден був фермер особливого гатунку. Він носив персні, великий золотий годинник і старанно пов'язував кроватку. Пика нахабна, окуляри на носі аж виблискували. Колись у Москогі я бачив, як вішали злочинця за вбивство шістьох чоловік. Так ото мій господар, був точна його копія. А ще я знав священика в Арканзасі, про якого можна було подумати, що той його рідний брат. Та мені було начхати. Я прагнув будь-якої компанії, мене влаштовував будь-хто праведний святий чи пропащий грішник аби тільки не баран і не вівця очевидно сент клер відповідає огден відклавши вбік книжку з незвички вам здалося там трохи сумно моє життя відверто кажучи теж минає одноманітно а ви добре зачинили овець в оборі вони не розбіжаться їх зачинено так само міцно як роти присяжних під час судового процесу у справі вбивства мільйонера Кажу. І я вернусь до них раніше, ніж їм буде потрібна нянька. Огден видобуває звідки колоду карт, і ми ріжемось у казино. Після п'яти днів і ночей, проведених на овечому тирлі, я відчув себе ніби на вечірньому бродвеї. Коли мені траплялася велика карта, я так хвилювався, наче заробив мільйон на біржі. А коли Генрі Огден попустив вішки і розповів анекдот про даму в спальному вагоні – я сміявся добрих п'ять хвилин. Як видно, все в житті відносне. Чоловік може стільки набачитися всякої всячини, а потім навіть полінується глянути, як горить мільйони особняк, чи як зустрічають Джо Вебера, або як синіє Адріатичне море. Але хай він трохи попасе овець, і він рватиме кишки з сміху, почувши, погребний дзвін звістує тлін, і маючи втіху, граючи в карти з дамами. Незабаром Огден дістає Сулію Бурбонського, і про овець уже ніхто не згадує. «Ви не пам'ятаєте? З місяць тому в газетах писали», – каже він, – «про пограбування швидкого поїзда «Канзас-Техас». Кур'єра поранено в плече і забрано 1015 доларів валютою. І кажуть, що все це діло рук однієї людини. «Ніби щось пригадую», – кажу. Але подібні речі трапляються так часто, що вони не затримуються надовго в пам'яті техасця. І що було далі? Грабіжника заскочили на гарячому, його догнали, схопили, віддали до суду. Йому пощастило втекти, каже Огден. А сьогодні я прочитав у газеті, що поліція напала на його слід десь у наших краях. Річ у тім, що всі вкрадені банкноти однієї серії – це перший випуск. Другого державного банку міста Еспінози поліція простежила, де грабіжник витрачав ці гроші, і слід привів сюди. Огден наточує суліїще Бурбонського і підсовує пляшку мені. По моєму. кажу я, ковтнувши ще на персток королівського трунку. Цей залізничний грабіжник зовсім не кретин, якщо вибрав ці краї для тимчасової схованки. Овеча ранчо, кажу, найкраща схованка. Кому спаде на думку шукати такого запеклого злочинця серед співучих пташок, ягнят і польових квіточок? А до речі, кажу я, вдаючи ніби придивляюся до Генрі Огдена, чи були в пресі якісь зовнішні прикмети цього бандюги одинака? Скажімо, казівки на зріст, комплекцію, кількість коронок у роті чи фасон одягу? Нічогісінько, відповідає Огден. Він був у масті, і ніхто його як слід не роздивився. Але відомо, що той славнозвісний залізничний грабіжник на прізвисько Чорний Біл, бо він завжди промишляє сам, і ще й у вагоні знайшли носовичок з його монограмою. Хоч би там як, кажу я, а Чорний Біл мені подобається. Що за шикарна ідея загубитися серед овечих просторів. По-моєму, його не знайдуть. «Оголошено винагороду в сумі тисячі доларів тому, хто його спіймає», – каже Огден. «Чхав я на ці гроші», – кажу я, дивлячись містер вівчареві просто в очі. «З мене досить і двадцяти доларів на місяць, які я одержую у вас. Мені потрібно перепочити і ще відкласти якийсь долар на квиток до Тексаркани, де проживає моя овдовіла матінка, якби чорний біл». Веду я далі, багатозначно дивлячись на Огдена. «Скажімо, місяць тому забився сюди і купив невеличке овече ранчо, і...» «Годі!» – каже Огден, підводячись із стільця і люто блискаючи скельцями окулярів. «Ви натякаєте на...» «Нічого схожого!» – кажу я. «Ні на що не натякаю! Просто беру гіпотенузу!» «Повторюю, якби чорний біл забився сюди і купив овеча ранчо, і найняв мене нянчити ягнят, і при тому поводився б зі мною чесно і по-товариському, як оце ви, то йому не треба було б мене остерігатися. По-моєму, людина завжди людина, хоч би які ускладнення вона мала з вівцями чи залізницею. Тепер ви знаєте мою точку зору», – пикав Огдена почорніла, – «ну чисто тобі кава гуща на дні казанка». Секунд за дев'ять він трохи відійшов і засміявся. «Ви молодець, Сен Клере. каже. «Якби я був чорним-білом, то не побоявся б довіритись вам. Давайте ще раз у сімку. Якщо, звісно, ви не гадуєте зіграти в карти залізничним грабіжником. Я вже виклав вам свої погляди в усній формі, – кажу, – і без ніяких задніх думок». Тасуючи після першої партії, я ніби не роком запитую Огдена, звідки він. «О, – відповідає він, – я з долини Місісіпі. Гарне місце, – кажу я. Часто бувало зупинявся, хоча простарадла там в Охкуваті, а їжа просто нікудишня. А я, – кажу, – з тихоокеанського узбережжя. Може, бували коли-небудь? Жахливі протяги, – каже Огден. А ви, якщо будете на середньому заході, то тільки згадайте моє ім'я і вам дадуть грілку в постіль, і налють каву кріситечко. Гаразд, відповідаю. Я ж не намагався випитати номер вашого особистого телефону чи дівоче прізвище вашої тітки, яка викрала пресвітаріанського священника з Камберленда. Нащо воно мені? Я хотів тільки сказати, що в руках у вашого чабана ви в цілковитій безпеці. «Та не бийте ви карту червою, вгамуйте свої нерви!» «Досить про одне й те саме», – каже Огден і знов сміється. «Та якби я був чорним-білом і подумав, що ви мене запідозрили, то давно б порішив вас із Вінчестера і цим вгамував свої нерви. Чи не так?» «Не обов'язково», – кажу я. «Той, у кого вистачило мужності самотужки пограбувати поїзд, не зробить такої дурниці». Я доволі блукав по світу і знаю. Дружба у них на першому плані. Не те, щоб я нав'язувався вам у приятелі, містере Огден. Пояснюю. Бо хто ж я? Всього тільки чабан на вашому ранчо. Але якби обставини були кращі, то ми б могли заприятелювати. Будь ласка, забудьте на деякий час овець. каже Огден. І зніміть колоду. Минає ще днів чотири. І от якось мої ягнята полуднували біля струмка, а я священно діяв над кавою. Переді мною виник, нечутно під'їхавши по траві, таємний вершник у брані тієї особи, яку він намагався вдавати. Це був якийсь гібрид канзаського сищика, ковбоя Буфало Біла, Йгицеля з батон Ружа. Підборідя й очі цього фрукта не говорили про те, що він має бойовий досвід. І я